Tak zase si zrekapitulujeme, co jste si zapamatovali, co jste si nezapamatovali. Když meditujeme v dech, jak začínáme. Dobrý. Dobrý. Další. Uvolnění. Uvolnění. Jak, jak by měl vypadat dech, který je příznivý pro koncentraci? Dále. Neměl by mít zábrany v těle, neměl by být hlasitý, nikdo by neměl slyšet dech jogína. Hm? Dále žádné překážky v těle, potom ze začátku úplný začátečník se koncentruje kam? Tam, kde může dech postřehnout. Aby dech byl jasný počitek. Ne hned, některý učitelé učí hned soustředit se na nosní dírky, tak to nepůjde. To bude jenom frustrace první dech pozorovat tam, kde jeho, jeho počitek bude jasný. Tak tam, kde je počitek jasný, tam může vědomí zůstat. Jestliže počitek není jasný, vědomí tam nezůstane a bude poslouchat ptáky, ale e, e, samády to není ptáček na střeše. Třeba si to uvědomit. Samády může jenom nastat, jestliže vědomí zůstává plynule u objektu meditace. Pak s ním může splynout. Jestliže nezůstává plynule u objektu meditace, nemůže s ním splynout. A jestliže s ním nesplyne, bude mít stále tendenci chodit na špacích. Hm? A když vědomí chodí na špacích, tak ty staré zvyky, opičí, hm? Hm, jistě se vyvalí. Proto začít s tím, vždy začínáme s tím, co je nejjednodušší, a nejjednodušší je soustředit se na D, kde. Ale duše je to pro někoho břišní plocha, pro někoho v celém těle, jo, pro, si to. Pro někoho nebude žádný problém, když je uvolněný a sedí v pevné pozici se hned soustředit na nosní dírky, ale to soustředění by mělo být e, přirozený. Jestliže to budu forsovat, jestliže to budu se snažit silou, pak výsledek nebude dobrý. Vědomí najde schopnost zůstat u, jedině u toho objektu, u kterého se cítí dobře. Jestliže se necítí dobře u toho objektu, tak stále má přirozenou tendenci jít pryč. A u kterého objektu se cítí vědomí dobře, u kterého může přilehnout. Hm? Čili e, ze začátku, jestliže jsme úplní začátečníci, ten zvyk e, vědomí, který, které spočívá na jednom objektu, ještě není tak, e, ještě nám není vlastní. Není nám přirozený. Proto ze začátku určitě bude jistá tendence používat úsilí, ale musíme si být vědomi, jestliže používáme úsilí, že to není dobrý a že je to jenom přechodný stav. Hm? Jestliže nepoužíváme úsilí, co se stane? Vědomí jde na špacíl. Hm? Jestliže užíváme příliš úsilí, co se stane? Ne, <laughs> Takže ze začátku používat úsilí je nutnost, ale používat ho s, s jistým pochopením. Když ho používám příliš moc, Nebudu v pohodě. Když nebudu v pohodě, budu myslet na všechno jinýho, než na to, na co se mám koncentrovat. Když budu se příliš uvolněný, tak buď mysl otupí, bude mít tendenci klesat, spát, bude to ke spánku, anebo samozřejmě začne myslet na něco jiného. A to většinou je proces, který se střídá. Jo? Chvilku jako ve snu. Jako kdybych padal, ztrácím senzitivitu a jako kdybych padal do snu. Napadají mě různé myšlenky. Hm? No a tím ztrácím meditaci. A plít vám čas. A tím jsme starší a zkušenější, tím víc je nám jasno, že toho času tolik nemáme. Hm? A my se učíme meditaci ne, aby jsme časem, ale aby jsme pochopili, jak zácný tento čas je, ve kterém se můžeme věnovat eh, něčemu opravdovému. Proto úsilí používáme, ale úsilí používáme vždy e, s, s jistým pochopením. A na to vzpomeneme si na učení diamantové sutry: jestliže jsme e, v pravdě, nic se nedá chytit. Jestliže výjdeme z těla pravdy, mysl se vrací do opičí nátury. Hm? Držíme se chvilku toho, chvilku onoho, chvilku to chceme, chvilku to zase nechceme. Hm? A to je jaký stav? Opičího vědomí. když to chceme, držíme se toho, když to nechceme, vzlobíme se na to. A jsme od těla pravdy tak vzdálený, že ani nevíme, co jsme. Takže používáme úsilí s pochopením, jestliže to děláme, co se stane, na základě správného používání úsilí, Vstoupíme do procesu zjemňování objektu. A jsme si vědomí, že proces zjemňování objektu je zároveň proces zjemňování vědomí, které objekt vnímá. To je to nejdůležitější, co je třeba pochopit. Jak meditace šamatá, tak meditace vypašana, stejný princip, čím jemnější vědomí, tím jemnější bude objekt vnímaný. To, co vnímáme, záleží na kvalitě našeho vědomí. Kvalitě toho, jak dáváme objekt do vědomí. Tento proces dávání objekt do vědomí jsme nazvali manasikara. Protože nemáme lepší překlad. Překládáme to jako pozornost nebo attention, ale přesný překlad je doslova dávání do vědomí. A aktivní proces vědomí začíná tím, že dáváme něco do vědomí. Jestliže nic nedáme do vědomí, nic tam není. Čili já se učím meditaci já se učím dávat do vědomí. Se správným poznáním, se správnou uvědomělostí, se, se správným názorem, pak, jestli se to děje, pak je jasné, že v meditaci uspěju a že v ní najdu naplnění. Jestliže to nedělám, tak v meditaci naplnění nenajdu. Čili první. Eh, První krok v meditaci je pochopit tento proces dávání objektu do vědomí. Jestliže to dělám s pochopením moje vědomí, díky mému úsilí, Plyne společně s objektem. Jestliže to nedělám s uvědoměním a s pochopením, moje vědomí neplyne společně s objektem. A objekt se ztrácí, protože vědomí buď klesá, nebo se zabývá jinými objekty. Jestliže, vědomí, jestliže pochopím tento proces dávání objektu do, do vědomí, pak je, Dostávám se do situace, díky svému úsilí, které je spojeno s pochopením. Začínám pocitovat eh, v meditaci naplnění hm, štěstí, radost. Hm? Pak eh, vědomí zůstává kde? Tam, kde má dobrý pocit. Hm? To je přirozenost bytosti. Vědomí zůstává tam, kde má dobrý pocit. Tam, kde dobrý pocit nemá, tam nezůstává. Ale protože my bytosti nejsme vědomé bytosti, nemáme moudrost, proto zůstává vědomí u nesmyslu. <laughs> A to, co nám opravdu prospívá, u toho nezůstává. Hmm. čili je tak důležité pochopit eh, jak eh, pozornost hm, rozhoduje u čeho eh, vědomí zůstane a u čeho vědomí nezůstane jestliže pozornost je spojena s S tím, čemu se říká sati. Hm? Saty nebo smrti je co? Doslova znamená upomínání. Hm? Angličané to překládají jako mindfulness. Hm? A my to překládáme někdy tak, někdy onak, <laughs> každý jinak. <laughs> Jaký je nejlepší případ príklad, překladu saty smrti? Ducha přítomnost. Ducha uvědomění je spíše sampraďaně. Jestliže je ducha přítomnost, Získáme uvědomění. Jestliže není ducha přítomnost, nebude mít uvědomění. A ducha přítomnost znamená se upamatovávat na ten objekt, který potřebujeme. A upamatovávat se zároveň těch instrukcí, které jsme dostali od učitele, nebo který jsme přečetli o tom, co máme dělat, aby vědomí plynulo společně s objektem. To je úkol učitele, aby to správně vysvětlil, aby žáci, žákům bylo jasno. O to se teď snažím. Jestliže vědomí na objektu bude mít kontinuitu, vstupujeme do procesu zjemňování vědomí, který probíhá současně s procesem zjemňování objektu. Hm? To je pravda ve samatě, to je pravda ve vypasaní, to je pravda ve všech meditacích. Já stále zdůraznuju, Slovo pro meditaci v sanskritu nebo v páli je na co znamená stávat se hm, touto meditací. Jestliže se stáváme s touto meditací, naše vědomí, stáváme se jedno z touto meditací, naše vědomí se transformuje. Jestliže se nestáváme jedno s touto meditací, naše vědomí nebude transformováno. Proč? Protože ten zvyk opičího vědomí, hm, nebude nebudeme možné skrotit. Proto v diamantové sutře se subuty ptá Budhy pro dobro všech bytostí. Moudrý člověk nemyslí je na sebe, ale myslí, když se ptá otázky na dobro druhých. Subuty se ptá Budhy, jak bodhisattva podmaní své vědomí. A jak by měl přebývat. Hm? A Buddha odpovídá na to, podmaní své vědomí. E, nejdůležitější je, e, co na podmanění vědomí. Uvědomělost. A tady vysvětluje uvědomělost hned, e, vlastně od konce že ne, e, že body to má aspiraci e, převést všechny bytosti nejen sebe, ven z utopení, hm? tak se učí jako tady naše čiňanka, <laughs> učí se medicínu a tak dále. Hm? To všechno pomáhá, ale přitom je si vědom, že neexistuje žádné já, žádné, žádné individuum, žádná bytost, žádná individuální duše. A jestliže jeho vědomí se prohloubí, tak ani žádná darma, co existuje nebo neexistuje. To je uvědomnění. A co znamená v meditaci nadech uvědomění. Já vynakládám úsilí, chytám dech, ale to, co chytám, se nedá vlastně chytit. Jestliže začnu to chápat na základě své vlastní zkušenosti, pak dýchám držím mysl přirozeně držím tělo přirozeně a meditace jde jako na drátku. Ten stav, který je přirozený, tato filozofie velice pomáhá hm? a v tom je Mahajána nepřekonatelná. Ten přirozený stav, to je pravý stav. A my bytosti ve svém popletení nevíme, co je přirozený stav. A my praktikujeme meditaci, aby jsme se vrátili do přirozeného stavu. Jestliže meditace jde dobře, tak dostávám jistou intuici přirozeného stavu. Ačkoliv se vynakládám čím dál tím menší úsilí mysl zůstává tam, kde jich chci. Jestliže vyvinu tuto schopnost, a pak obrátím meditaci na prostor, na vědomí samotné, no tak přirozeně pochopím tento princip, že, který se učíme v Diamantové sutře, že věci ani se, že neexistuje nic, co se dá chytit. A to je přirozený stav. To, co chytáme, to je pouze jméno. To je transcendentální moudrost. Ať chceme nebo nechceme, nadechujem, vydechujem. Nic nemusíme chytat. Ten, kdo ho to chytá, to je vlastně nic jiného, než pravda utrpení. Vysvětluje komentár, teravádový komentár Satipatány Sutry. Pravda, pravda utrpení je úsilí při nádechu a výdechu. Při pozornosti na nádech a výdech. kdo lpí na objektu, ten, kdo ho jmenuje. Tak jsme vysvětlili první fázi. Začínáme s úsilím, ale s úsilím, které je spojeno s pochopením. Jestliže úsilí vede k tomu, že poznáme, že Úsilím. Jenom úsilím to nepůjde. Musíme vynaložit ducha, přítomnost a uvědomění, aby mysl plynula na objektu. Jestliže to pochopíme, tím pádem už nepotřebujeme násilí, aby zůstalo vědomí u objektu, ale vědomí. U objektu zůstává silou ducha přítomnosti a pozornosti. Ducha přítomnosti a, e, a uvědomění. Hm? Za takovéto situace jsme si e, vědomí e, jakékoliv tendence vědomí buď klesat, což jde ke, ke spánku, k necitlivosti, letargii A, nebo k rozptýlení. Což je, není nic jiného než stav neklidu. Vědomí, které není plynulé na objektu, je to vědomí, které buď buď klesá, nebo se rozptiluje. Jestliže získám schopnost zůstat u svého objektu, ať už je to prázdnota, nebo dech, ne na základě vůle, ale na základě ducha přítomnosti a uvědomění. Pak budu schopen odstranit hm? to, co brání vědomí plynulosti na objektu. A to je vysvětleno jako v e, další fáze, to znamená, že e, vědomí je si vědomo celého procesu nádechu a výdechu od začátku až do konce, jestliže meditujeme podle teravánového návodu, na místě, kde, se, kde je počítek dechu. Tento počítek dechu pozoruju od začátku až do konce bez prerušení. A v tomto případě pak tež eh, dech nemá zábrany v těle, stává se jemnější, není doprovázen žádným zvukem. A za této situaci vystává to, co jsme nazvali mentální, jasný mentální objekt dechu, ve formě barvy nebo světla. když tento mentální obraz dechu se ustálí, ze začátku tento mentální obraz dechu bude, eh, eh, Někteří z vás to určitě už zažili, bude jistá šedá barva, nejasná barva, která zabliká a zase se ztratí v takové situaci meditující. nedává pozornost na, na tyto jevy. Jestliže se mysl věnuje nestálému objektu, stane se tež nestála. Hm? A zůstává v této fázi, už nádech, výdech se stává jasný eh, od začátku do konce. Proto meditující zůstává u dechu. Hm? A u doteku dechu, tento dotek dechu se nazývá anapananimita, to znamená znak nádechu a výdechu. Jestliže se dostaneme do té fáze, že každá... Každá část nádechu a výdechu je vnímána rovnoměrným vědomím. Určitě se na Anapána nimita na tom doteku dechu pak objeví A to, čemu se říká Anapananimita, hm? mentální obraz dechu. Co ten mentální obraz? To musíš sama okusit to <laughs> vidíš jasně. Už jsem mluvil o tom, že dech, Dech tak, jak ho vnímáme tělem, je prostě pohyb. Je jistá, jistý počítek, počítek jistého tlaku, který tlak je pohyb, který cítíme buď na, na špičce nosu nebo na horním mrtu. Jestliže se na to koncentrujeme, jak víme, že dýcháme? počitkem těla a počitkem mentální. Hm? Jestliže vědomí je v hrubším stavu, tak počítek těla je predominantní. Jestliže vědomí získá koncentraci a pochopení, pak tělesný počítek dechu jde do pozadí a e, mentální hm, počítek, ve kterém už necítíme e, tlak, necítíme pohyb a počítek dechu, přestože se stále hýbe, se ustálí na jednom místě. Hm? To je mentální obraz dechu. Jestliže k tomuto Mentálnímu obrazu dechu, pak e, aplikujeme hlubší koncentraci, tak stane se e, e, světelný hm? dojem. Nebo dojem barvy. Což ukazuje, že e, Počítek objektu se zjemnil, ne? protože počítek vědomí je též zjemněný. Hm? Vědomí má schopnost produkovat jedné formy. A tohoto procesu si normálně lidi nejsou vědomí, člověk musí praktikovat jógu, aby si toho byl vědom. Kromě vioze, kromě hrubého těla, je tež pránické tělo. Hm? Tady je to pránické tělo, to není nic jiného, než čí, než hm? o kterém základ celé čínské medicíny vlastně i indická, medici, v indické medicíně je to důležité. Ano? Hmm. Teď jsem, jako mala to vedomě, závstřeného no, bohu, jak tu sa sůstredila, na ten objektivý, tak sa tu, já to aj teda cítím, kdy sa na to sůstredím, jako keby, také hmíreně, ale, meditaci se tam. Mentální, ovšem, Medito. No, to je ono. Ale to nemusíme ani meditovat, teda to samý. No, ta, ta koncentrace tam je, no tak kdykoliv, jelikož jsme si na to zvykli, kdykoliv se soustředíme na, na nos, tak tam bude ten počítač. No, to A. není. Byla tam nějaká barva, no taká to jako světlo. A teď jsem se chcela víc na to koncentrovat, lebo... Hmm nevím, či som měla dobře zaostřenou to vědomí koncentrované, tak jsem viděla, jako kdyby zvnůtra svoju letku, normálně dierky v nose a a, a zuby v letko. tak jsem si řekla, že asi až tak se koncentrovat netřeba, tak jsem zpomalila dých a Pak to jde do vlastních představ a to nesmí. No, já jsem... Důležité je, jestliže se tyto jevy objeví, ne, nevěnovat jim pozornost a zůstat u toho, co jsem nazval Ana Pána Nimita. Hm? Ana Pána Nimita to je ten, eh, ob, eh, ten, eh, to místo, kde je počítek nádechu a výdechu. To místo, eh, jestliže mu pozornost a pokračujeme v pozornosti na celý proces nádechu a výdechu od začátku do konci, tak na tom místě potom se to světlo objeví. Jestliže máme koncentraci a koncentrujeme se kdekoliv v těle, tak se může objevit světlo. To není žádný problém. Protože jsme, máme jisté napojení na pránické tělo. Hm? Koncentraci. Ale to meditujícího nadech jiné světlo nezajímá než jenom to světlo na tom bodě nebo místě, radši to nenazveme bod, aby jsme se násilím nezačali koncentrovat, násilím se tam nikdo nedostane, na místě, kde pozoruje proces nádechu a výdechu, tam se pak objeví barva nebo světlo. Jaká barva, jaký světlo, to vůbec není relevantní. Někdo vidí modrý, někdo vidí eh, zlatý, někdo vidí bílý, to vůbec není relevantní. Jestliže se mění vnímání, tež barva světla se může měnit. Jestli pak vnímání v hlubších stavech meditaci se nemění, tak už to zůstává ustálený. A to světlo nebo barva se pak už měnit nebude. Hm? A jestliže se svět, tvar a barva toho světla nemění a ustálí se na tom místě, kde pozorujeme celý proces nádechu a výdechu, tak pak můžeme zapomenout už na nádech a výdech a vstoupit do toho e, ustáleného, hm, zjemněného obrazu dechu. No a to je pak e, samánina dech. Pak už e, ten, jestliže uspíme, tak pak už i když e, jsou různé myšlenky, ještě nastanou, tak ten zjemněný obraz dechu pak už nestrácí. Hm? Jestliže, ještě jsme nedosáhli samádin, tak ho můžeme ztratit. Je to jasný? No tak, eh, technika je jednoduchá. Jestliže chcete eh, meditovat, provozovat eh, Mahajánové meditace, nebo tantrické meditace, tak nemusíte nezbytně pak projít tím stádiem e, e, přivlastnění se první, druhý, třetí, čtvrtý diány, co se učí e, všichni v teravádové tradici. Můžete pak e, vaše vědomí je dost plynulé a zaostřené, abyste se mohli věnovat e, mandále nebo e, Dzogčanu nebo v zem podle instrukcí učitele, ale pokud tam nebude ten, ta schopnost hm, plynulého prezence vědomí na, na žádaném objektu, tak ať děláme, co děláme, i vypasanu, tak hloubky to nepůjde. Tak to je jako základ. Jestliže chceme dělat něco bez základu, chceme stavit dům a nemáme sloupy, no tak nemáme základy, no tak daleko se nedostane. To je základ. Ten základ tam musí být, aby jsme mohli být, buď pak si, jestliže ten základ tam je, pak osvojit si všechny ty různé druhy diány, to už není Problém jít na vypasanu, tež už pak není problém. A učit se zen, nebo ty tantrické meditace, tež by neměl být velký problém. Ale tohle je základ. A bez toho základu, a děláme cokoliv, tak to, ta transformace vědomí, kterou potřebujeme, aby jsme opravdu z meditace měli velký užitek, ta nenastane. Dobrý, tak zase zítra dáme k tomu ještě pár informací a doufáme, že všichni budete moci dále pokračovat v meditaci s důvěrou a s přesvědčením, protože ty principy, jak postupovat, jsou jasné. A Jedině, jestliže člověk má správné pochopení, tak by meditace měla být, neměla být tak těžká. Tak dotazy necháme na večer. Rozmyslete si to, jestli srovnejte to s vlastní zkušeností. Jakékoliv nejasnosti napište na papír, pamatujte, že cokoliv e, myslíte, nemyslíte jenom pro sebe, jestliže je to e, důležité pro vás, jistě to bude i důležité pro druhy. Hm?